I'm going to make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Uh, thank you so much. God bless you. Thank you. Hey, uh. And we'll be back with more right after these. Tem, tem, tem, Det her, det skal du næsten høre. <coughs> Hvad så da? Jeg sidder lige og ser den her YouTube-video. Uh, jeg havde lige glemt, hvor for det skal man er. Det er en virkelig flot, god speaker. Øh... Uh, Golden Voice, bliver han kaldt. Nu prøver jeg lige at spille Golden her. Golden Voice? Nå, jeg ved lidt. Du skal lige høre på <laughs> det. Oh, ja, det er god Prøv høre en gang her. Ja, ja. <laughs> When you're listening to nothing but the best of all days, you're listening to Magic 98.9. <laughs> When you're listening to nothing but... Ja. <laughs> Åh, oh, ja. Den husker jeg tydeligt, den der, ja. Det var <laughs> en... Uh, det var cirka... Ja, seks, 7 år siden, vi lavede den der Amaya uh, Homeless Rescue Æ, Services. Altså, altså hvad, hvad... Tim, hvad mener du? Det her, det er en... en, Det er en video af en hjemløs sort mand i USA... Oh Peter, Peter, Peter... som får penge for lige at... <laughs> Nej, ja, ja, Peter, jeg er med, men det, du skal forstå mig og uh, Homeless Rescue Services... de hyder mig til at lave en speak uh, for at fremme uh, hjemløse menneskers uh, vilkår. Så vi fandt uh, ham her manden ude på gaden, og så sagde de... Hey, Tim, kan du ikke lige tænke dig at uh, sørge for, han kan få et job? Og så vi overdubbede min stemme over hans mund... Og det er det, du as ser as i den video I der. Det er... Jamen, det er en, jeg kan godt forstå, at du, tager, at du ikke forstår, men. man S er. Så når man hører ham sige det her... Best of oldies, best oldies, Ja, ja. Okay, okay, ja. Det er, det er mig. Okay, ja. Det er mig. What? Så du er Mr. Golden Voice? Ja, jeg har Golden Voice. Det ved du jo godt. Men... Så, så det okay. er jamen, ham... Gang, han kom ud, og så begyndte han at få vildt meget opmærksomhed, og så blev han kontaktet af... Jeg tror, det var Cleveland Cavaliers, et NBA-hold. Jamen, han, ja, han kom i job. Det er Richard. Ja. Ja, han kom i job. Det var bare, det var, det var hele på Nej, han hedder med... Ted. Ja, jeg, jeg husker det tidligt. Det, uh, vi fik uh, Ted, uh, det gode gamle Ted Williams. Han, han havde jo en forfærdelig stemme selv, men uh, vi brugte min stemme, og han fik et uh, dejligt job uh, hos... Ja, uh, yeah, uh, i... Uh, Cleveland Cavaliers. Cavaliers? Ja, ja, ja. ja. Det. ja. Lige præcis, Peter. Jeg tror men har, selv, har, har jeg du så det. taget med ham på arbejde, og så sidder der spiket for Cleveland Cavaliers, eller hvad? Nej, fordi han fik et job, men der skulle jeg tilfældigvis øh, begynde at flytte til Danmark. Fordi øh, jeg havde ikke brug for at bo i USA mere, og jeg havde lyst til at undersøge, hvordan øh, livet var i Danmark. Så derfor så flyttede jeg til Danmark, og ja... Sådan er det. Det er den så... historie. Snip, snip. Hvordan kan han så blive... Altså, så ligger det jo mærke hvis han har en dårlig stemme, hvis han bliver ved med at arbejde for Cleveland. Ja, men han blev også fyret med det samme, fordi han var forfærdeligt dårlig, men han, han, øh, han... Nu har han oplevet det. Og det kan være, at hans andre homeless friends, de, uh, de hygger sig nok med den historie nu. Når de hvad? sidder foran uh, bålet og drikker. Og... Hvad så med ham? Er så hjemløs igen nu, eller hvad? Ja, ja. Han er hjemløs. Nå. Det er Ted Williams. Men øh, jeg har ikke, øh, altså, øh, Homeless Rescue Services, de tænkte bare, at... Øh... Nå, men nu har vi da gjort et forsøg, altså. Det er jo... Nå, det altså, det, det er mere synd for ham, en. Nej, end... det er det ikke, Peter, fordi når du går ind på YouTube og søger på Golden Voice, så ser du en hjemløs mand. Og du ser ham som et rigtigt menneske. Du ser ham som en mand, der kan noget. Og det er det, vi har formået at gøre. Men nu har han jo bare det tilbage. Man på gør, så. Nu er måske kommet endnu længere ned, fordi han nåede at få succes og se, hvordan det var. Og nu han så kommet ned på samfundets oh, Peter, Peter. <laughs> Negativitet, det har den nok af. Det, vi behøver ikke at, at tænke ja. mere på det. Ja, Men, altså, øh... Ja, okay, det, ja, det, det er... En er... historie. Den, den gik lige fra, fra 150. Og så tog, tog den lige et, et drej lige ned til uh, kun måske 5-6 stykker igen. Fordi, Okay, Peter, jeg forstod ikke lige, hvad det var, du sagde der, men hvad, hvad skal vi lave i dag? Ja, uh, yeah, vi, uh, vi skal lave et speak for uh, viskas. Det er et kattemad, siger man. Ja, viskas. Whiskas. Nå, Vis ligesom en kat, der har whiskers. Ja, det kan man godt sige. Det, ja, det er det jo. Er det jo ikke på helt samme måde, men det er det. Whiskas. Whiskas ja. Det her, men det her er, er, det er Men det udtales på dansk. Viskas. Viskas. Viskas. Ja, okay, yeah. ja. Og de har ja, ja, ja. så øh, en reklame, okay, som de ja. har brugt de ja, sidste ja, ja. 23 år. Og øh, der... Øh... 23? <laughs> ja, eller så ved jeg ikke. Altså, den, det er i hvert fald en reklame, de har tilsendt os, som er fra 1995. Og de siger, at vi gerne må forny den med øh, en ny underspillingsmelodi, som de har sendt til os. Men så også et nyt speak, fordi okay. det er, den er meget gammeldags. Vi kan lige prøve at høre, hvordan den lyder herfra. Lad os, os gøre det, Peter. okay. Øh, ja, så kan vi lige høre, hvad det er, vi skal forny. Og øh, den kommer her. Okay. Mm. Den kat vil ganske enkelt elske ny viskas Ragu. Det Er det fransk? Ny, Nå, de har spiser den, fransk mad de katte. Så ja, det er meget det var fint mad. Viskas ragout er herlige kødstykker i en udsøgt sauce. Der er alt for din katte. De spiser fransk mad med sauce. Ja. Det er nogle fine katte, der og så kommer deres slogan her om lidt. Det er derfor, Okay, ja. Yeah. Ja, ja. Men det er jo så let som en, en ja, light. Det, uh, det, uh, det skulle gerne være lige til. Det er 30 sekunder, vi har til at lave den. og de har se, <laughs> Peter, jeg kan lave den på 10 sekunder. Nej, så kommer det til at gå for stærkt. Vi ja. skal også gerne følge uh, de 30 sekunder til Ja, ja, Peter. Har <laughs> jeg, har, jeg ved godt, hvordan man laver en speak. Ja. Okay. Øhm, så nu sender jeg lige... En mail med manuskript her, ja. og øh, så, øh, så tænker jeg, vi så godt den. så godt så har de også sendt os lidt underlægningsmusik, nu skal jeg lige se her. Så, øh, jamen, jeg ved så ikke, det er du bare klar? Skal du, vil du have lidt øh, ja, Du, vil du have skal lidt lige Sig til mig igen, uh, nej tak Peter, men sødt at der er spørger. Uh, oh, Hold sig op Peter. Ej, <laughs> du uh, minder mig lidt om uh, Ted Williams lige nu. Meget hjemløsagtig mand. <laughs> det må du ikke sige. Jeg, jeg har simpelthen haft så ondt i uh, maven de sidste par dage. Det, du har haft er und i jeg har, oh, Peter. Jeg købte nogle blåmuslinger. Det kunne jeg jo bare ikke finde ud af at lave rigtigt. Åh, oh, muscles, ja. Yeah. Yeah. Det smager godt, men man skal passe på, og man lave, ikke med giver nok. Fit. Mål frit. Mm. Oh, elsker mål frit. Det, det er yeah. Peter. Magnifik er det. Forstår du det? Ja, det er fransk på fransk. Ja, det er frisk. Ja, fransk, ja. Okay. Okay, Peter, men jeg har lige en ting, jeg vil spørge dig om. Whiskers, hvordan var det, man siger det? Du siger... Whiskas. Whiskas. Nej, du må ikke sige W-lyd. Whiskas. Sig det i kur. Whiskas. Nej, nej, nej. Whis, Prøv at sige. vis. Nej, whis, whis, whis, whis. Vis. Vis. Kæs. Kæs. Kæs. Vis kæs. Okay. Vis kæs. Vis kæs. Ja, okay, jeg tror, jeg har den nu, Peter. Godt. Har, oh. du, fået, øh, har du fået manuskriptet Jeg har <laughs> fået Manus, og den er tip-top Vi kører bare. Okay. Og øh, jeg begynder at øh, fade musikken ud, når du ved, at Let's så er det gået Let's go, Peter! Ja. Er du klar? 3, 2, 1, nu. Din kat vil ganske ikke. Ælskeny viskas ragu. I en ny miljøvenlig pakning, der gør det let at servere. <laughs> viskas ragu er herlige kødstrykker i en sauce. Der er alt, hvad din kat behøver og drømmer om i et måltid. Den bedste mad udvikles med forstand og forståelse. Det er derfor kattevalg viskas vælge. Okay, Peter. Yes, jeg tror, vi... Øh... Det er derfor, at jeg, jeg er nogle gange... Høj kæft, hvor jeg er heldig at have dig til dem. Ja, Jeg tror, jeg tror vi skulle bruge et par timer på det her, men altså... Vi, er, Nej. vi har den sgu næsten i skabet her. Det eneste, vi bare mangler, det er... Øh... Hvornår har jeg nogensinde brugt mere end et minut på at lave en speak, Peter? Der var Fortæl lige... mig det. Der, var lige Der er gang, ikke det eneste det... eksempel, okay. at du kan komme med. Det var lige, lige sidste gang, men, men det, det er lige meget, fordi du fik ni Altså, det er første forsøg. Men, One take øh, Timmy. Det eneste, vi mangler nu... nu du, du altså alt det svære klarer du i et nu mangler vi bare ja, lige. det der med viskæs, altså deres slogan. Jeg Prort. tror, at vi har den helt. Øh, jeg tror, vi ramte den lige i skab, som det, man siger. Det tror jeg ikke. Men øh, um, måske du har hørt forkert. Det er det, som om, du kommer til at sige. Det kan kan være, at det ville ville, ville ville ville ville Altså der, du du kommer ikke rigtig frem med sloganet. Så jeg tænker, at vi lige tager det sidste, okay. hvor du bare det eneste du skal sige, det er det er derfor kan det ville vælge viskæs. Katte Ville Vælge Viskas. Ja, okay, Peter. Katte Ville Vælge Viskas. Ja. Ja. Okay, så vi starter her. Du siger, er sjovt. Du siger, det er derfor Katte Ville Vælge Viskas. Er du klar? Ja, Peter. Jeg er altid klar. Kom så. 3, 2, 1. Er du klar? Ja, klar, ja. 2, som jeg lige har sagt. 1. Og det er derfor, at din Kat Ville Viskas Ville Vælge. Din Kat Ville Vælge Viskas. Ja, så blev det lidt for langt. Det er faktisk kun fire ord til dem. Hov. Det er faktisk kun fire ord til Der dem. er et ja. eller andet omkring det med at vælge og ville vælge. Ja. Den kan jeg ikke helt for over at min mundlæbe. Så katte... Katte... Vilje... Nej, nej, ikke vil. Det her er ikke en vilje. De, eller det har de. De vil vælge noget. Men du skal sige vilde, fordi Hvis nu det har jo ikke... Øh, mulighed for katte... selv egenrådigt at tage i føtex og købe kattemad eller ned i en i, i petworld. Nej tak pister det ved jeg godt. Yeah. Det er en kat, kat fra hvis, hvis Hvis de kunne vælge til dem, så ville de vælge viskass. Ja det okay. Så Når, ja, ja. Hvis ville... de selv kunne ja. bestemme øh, og ikke deres ejer skulle vælge at ja. købe mad, ja. så ville den kat selv gå ned i føtex eller en anden butik ja. og selv købe den viskas. Viskas. med ragu. Men, ja, men det behøver vi ikke at sige den her og gang. Og en sauce. Ja, men det, ja. Det, er, det har vi jo klaret. Ja. Så det eneste, vi mangler, det, er, det er, er, at katte de vilje... Nej, undskyld. Nu kan du ikke selv, pige. Nej, altså... det er fordi, jeg bliver lidt forvirret. Jeg, jeg tror, katte, at det er ville vælge, de ville vælge viskas. De ville vælge viskas. Og så lidt mere flydende tempo. At de ville vælge viskas. Katte okay, okay. de ville det has... Den er på, på, okay. på læben. Er du klar? Læberykken. 3, 2, 1... Og det er derfor, at, kødde, at ville, at, at vi skal ja, der sagde du det faktisk rigtigt, men du kom til at kopiere det, jeg lavede en fejl, da jeg snakkede. Åh, oh, uh, oh, Peter, du er virkelig i dårlig uh, tilstand det, i dag. Ja, det er ikke så godt. Du må lige strikke lidt til den uh, oh, kamulitet um, der, ja. Kan vi ikke uh, lige afslutte uh, det her lidt hurtigt, så jeg kan... Um, jo, Peter, jo, jo, lov, vi skal bare lige have det her i skabet. Lad os endelig gøre det. Det, det. Nu skal du bare tage... Du sagde det rigtigt nu. Nu skal du bare lade være med at gøre det med alle de indordninger. Så er det det her kattevilde vælgeviskasse. Ja, okay, okay, Peter. Er du klar? Ja, Peter, for fanden! to 2, 1, nu. Og det er derfor... Yes. Sådan, Så tror jeg ikke, man får den meget bedre. Det føles som om du er blevet bedre. Kan det, til, vælge det ikke det? Så nu øh, mester du det danske sprog? Jo, jeg tror, jeg er rimelig tæt på at være øh, fejlfri. Ja, det lød sådan. Så det er jo fedt. Til, yes. til, jeg bliver, bliver nødt til at lige at, at gå ud på... Øh, det, det, det, det er lige ved at stå ud af mig. Øh, ja. Til jeg bliver nødt til at lige at... Øh, du skal... Hvad skal, skal du, Peter? Skal pølse. Du skal lave pølse? Jeg skal pølse nu. Okay, Peter. Ja, ja, hej hej. Det var da utroligt, at man kan være så klam og ulækker som person. Men altså, ja, ja. Hvad har vi her? Okay, okay. Et ukendt nummer. Uh, ja, hallo, det er Tim Tickleman. du har ringet til. Hvem er det? Er det, er det Tim? Ja, det er Tim Tickleman, som jeg lige har sagt, unge mand. Hvem er du? Uh, Tim Tickleman, det, det er en stor ære at snakke med dig. Det er L.O. Du siger, Luciano. Jeg tror, at du har fået forkert nummer, lille unge mand. Jeg ved ikke, hvem du er. Ja, tim, Tim, Tim, bro, jeg er dansk grabber. Jeg kommer snart ud med et nyt album. Jeg skal bruge din hjælp til at, til at lave en, en albumspil. Ja, du har lavet en album, siger du. Hva? Jeg kender ikke dit navn. Jeg ved ikke, hvem du er. Tim, Tim, jeg vil bare lige høre, du er du klar på at, at tjene nogle penge? Ja. Okay, jeg vil gerne tjene penge, men øh, du må først... Øh, jeg jeg forstår ikke helt, hvem du er. Det Den tager vi i morgen. Jeg, øh, jeg, jeg jeg kommer, og så, så, så tager vi derfra, så og så laver vi en banger en spik. Kan du have det, som du lyder, lyde, Haha, ses til dem. Okay, farvel. Uh, ja. Jeg ikke, hvem fanden var ikke, den mand, han er? Oh, fuck er Give it all to me. Hi Peter. Ja, jeg det mine nøgler. Der er låst har du lavet din pølse? Nej, nej, der er låst ude. Jeg bliver nødt til at smutte igen. Øhm, til, jeg skal videre. Du skal videre? Ja. Hvad så? Du ser lidt forvirret Jamen har vi lavet Viskas færdigt? Ja, er færdigt. Jeg, okay. jeg, det er ja, Den tænder jeg bare senere. Det, ser, hvad sker du? Du ser lidt forvirret ud. Det er fordi en mand, han lige ringet til mig og siger, at han hedder Lacuniano. Og han ringer og siger, at vi skal lave en speak en, til ham. En mand, der hedder Lacuniano. Han hedder. Han laver en album. En mand. Han havde en dyb stemme og sagde: Mit navn er. Han sagde cirka sådan her. Ja, mit navn er Luciano. Eller sådan noget. <laughs> altså, han altså, hedder Luciano. sagde han. Luciano. Ja, på den måde er det. Altså, har du lige snakket med LOC LOC Det ved jeg ikke. En at, rapper. Jeg ved en ikke dansk hvad han rapper. han er. Danmarks største rapper. Danmarks største kunstner. Peter... Har du rolig? Snakke med ham? Nej, roligt, Peter. Ja, han ringede... Hvad han? han? Hva, hva, hva, så? Ja, jeg tror, han havde et forkert nummer, men han ville have jeg laver en speak for en ny Det er, er ikke forkert nummer til, mig. det var var det der er jo et job til os, mand, med LO. Peter, nu slapper du helt af. Det er faktisk ikke særlig rart at se på, at du og kommer op ja. og kører som et hvad lille så, bitte barn. Hvad siger så? Hvornår skal vi lave det? Kan vi få lov at lave men det? Han vil komme i morgen og lave... Kommer han i morgen her? Ja, det sagde han til mig. Yes! Men hvorfor jeg ved ikke hvem Luciana var. Er. Ah, er. Tim, du vil elske ham. Han er kæmpestor. Vi uh, i morgen inden han kommer, så spiller lige noget musik for dig, som, uh, som han har lavet og så du bliver forelsket i ham. Hold kæft, det bliver fedt, mand. Nej, nej, nej, var godt. Yes. Han lyder Tim, Tim, det er bedste nyhed nogensinde. Lu bliver nødt til at gå nu. Vi okay, ses, Peter. Yes. Um, yes. Ja. Hvor vel og